Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ilayum yaumid-din. Allahun falenderojm dhe vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë dhe vazhdojmë të asaj lehen Allahu xhelalu alaune duke kërkuar ndihmën e tij dhe suksesin prej tij me ligjëratat tona të zakonas të pas namazit të sabahut dërrua autor për lutjeve dhe për përmendjeve të Allahut që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është edhe kur besimtari të hyn në tualet për të kryer nevojën e tij, edhe këtu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se si duhet ta bëjmë këtë duhet të si duhet hyjm. Andaj sigurisht e transmeton Buhariu dhe Muslimi hadithin e njohur ku ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur di kusht hyn në banjë duhet të thënë bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khabais. Drs Kurdal thot gufrane ka. Kto e ndylutja qe i ka perdorur ne ka msuu per to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qe duhet te them me rastin e hyrjes ne banje. Kuneriu ka nevoj me kry, nevoj ne ti fizjologjike. Fillimisht lutja e par qe kalbe me hyrje Pe gambëris asojm ka thën Allahumme inna a'udhu bika min al-khubsi është transmetuar me khubz pa është do të thot me sukun kush e njeh sukunin do të, të është e pa e pa e pazanore dhe është transmetuar dhe me zanore khubuthi dy janë transmetime të, të diëtorë lidhën me kët hadithave Tçfarë nuk kupton kjo lutje është një kërkim mbrojtje nga Zotë Gjellewala që Allah të naruhën nga disa të këshia. Dhe Allahume, o Zotë im, unë kërkoj mbrojtjen të ndë që të më ruashtë nga Këpëthi u Al-Khabhajth. Qëka e në këto dy që ka kërkuar mbrojtje për të në pejgamberi sëllë Allahu A.S. Al pa të shumë se djetarët, dhe të të kanë dhenë shumë komentë në lidhje me kuptimin e këtyre dy shereve dhe të këshiave që ka kërku mbrojtje për i gamberi sallallahu sallem që zodit të aruan për e tyne. Do të jepi disa, do të të kuptime të përgjithshme që djetarit i kanë në lidhje me me këtë lutje. Khubëth në gjunë arabe nëse është në sukun khubëth bëja nuk ka zanore atër në gjunë arabe do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të e në dytë të diçka që është e fliqër, rrëtë. Në dajë në kam su peganberi, sësë me kërku, mbrojtje, te Allah u Gjellavola që në ruan nga, dhe të tëtë, e keqëja dhe shere. E në qëfës është khubuth, dhe të tëtë në qëfës e vendosim damën për mi bëja, e ko zënërën u, khubuthi, atëherë kanë thënë është shumë si i khabith, që nënkuptan në i fliqërë kërkon mbrojtjen nga shejtanat e flliçur që janë të gjinisë maskullore. Dhe khabaith e shumë si khabitha do të thotë që nën kupton shejtanat djajt nga gjinia femërore. Ky është një kuptim që e ka dhënë dietoni lidhur me atë çfarë kërkuan mbrojtje pejgamberi saollallahu alaihi dhe sallam kur është fut në banjë. Andaj O Zot kërkoi mbrojtjen të ndësh të mruar nga Gjdo shaitan qovë të jetë i gjenisë mashkullora apo qovë të jetë i gjenisë fëmërora Dhe një këptim të atër është Se Shërë i përmandën këtë hadith Që në kam pësu pejëgambini Alehi sëratu sëmë të kërkojmë brojtja Që sotë ja në ruan nga e a keqëja është Që Allah u gjellëvarat në ruan nga Këbëdhë E që është shërë e ja keqëja kanë thënë Filën nga kufri Që është shërë Në ruën Allah gjellohen nga gjithë mësë bësim, në nga gjithë e keqë, edhe khabajt janë më katët dhe janë veprat e tjera të ndyta. Ose kanë thënë, hubëth është dhe të të kuptimi i të keqës, andë i hubëth është për qëlem aspekti kuptimori të keqës, gjithë e keqë, nësë haqabajt është burimi të këshjëbë e që shëjtani, atë. ose të më ruaj nga gjithë e keqë, dhe të të që është ku, kuptim e keqe dhe mëruaj nga gjdo burimit keqes e që e kryeson këtë burimit keqes shetani malkuar. Gjitha këtu kuptimit dhe të tjera janë dhe në lidhe me kuptimin e këti hadithjave. Në fillimër të smetua edhe me shtojësin Bismillah, të thot Bismillah para se të futet në banjo, dhe duke e vendosë fillimish këmbën e majtë, pas taj këmbën e djathë thëtë Bismillah, përra se mu futë banjë, e pasta e thëtë doan dhe futët me këmbën e majtë në, në banjë. Pse thëtë Bismillah, e pasta e të këtë doan? Bismillah, kanë thënë djetarët e përmen, em në lojë e lojë, përra se mu futë në banjë, që t'i bëhet mbules, dhe t'i bëhet mbrojti nga shikimi i, i gjenve kërë ajtë t'i hikë robët e t'i evën. E si ka thënë pegamberi sallallahu a sallam Pëngjes E robit për ta Shikuar Dhe të, të gjinnët dhe shetanet Kër ajhi i krobët e ti është Të thunrit bismillah Përnda ju e dini se Krejesat gjinnë egzistojnë Dhe shetantë egzistojnë Dhe ata në shohin neve në sonin nuk i shohin më ta Dhe ata tentojnë vazhdimirë Që njerëzve të bëjnë dëmë Po elham dune zote që e levale i rua njerëzit Dhe në mbronë Allah të vare këtër nga shirë dhe nga kjeqe atyune Nde besim tojë kur ti kropat e ti Përthuaj se bëhet i pëmbrojtor Nga se tesha dhe pet ku është një lojnë mbrojtje nga kjeqe e shetanve Sikur që kemi cik edhe në rastin e Ademit a.s. Se posa e bëri më katin U zhvesh Ndikimi i shetanit është zhveshja Ndërse mbrojtja nga shetani është dheshja Në mbulimi i pjezët të turshët të Andaj besim të thotë bismillah, thot, bismillah Kër he këtë ishen E beshandish kër do thotë mund të zbulohen Piest e ti të tërshme Që të jetë mbrojtja fjale Allah Dhe amni Allah nga shikimin Dhe dëmtimi i gjenve Në këtë rastë Andaj për këtë ashtu thotë bismillah Dhe në vetë në ti Do thotë paramëndon Bismi amni Allah për hynë këtë van Dhe me amni Allah përkërkojmë brojtja nga Shikimi dhe nga Dëmtimi i gjenve Dhe dhe pasaj e thët lutjen, e cila dhët ka të bëj me atë që që ka me jetë. E kombinimi i bismillah me duan është, dhëtët se bismillah i është perde ndërsa duaja është mbrojtje. Dhe kësu besimtari fortifikohet nga gjitha anët që tjetë i sigurët në momentin kër ai nuk mund të përmend emë në allan gjelë dhe gjelalu. Ase si kur që dini, në vecij në banjo, kër besimtari kujnë në nevojnë e ti fiziologike, është ndaluar haram është përmend Allahu xhelahuala kësht. Për dyshim ka çështat e njohura. Andaj përdisa është me një vend ku nuk përmendet emri i Allahut xhelahuala, dashur është vend ku do thotë është i dytë dhe është vend i fllitësirave, andaj është vendi i përshtatshëm për vendbanimin e shejtanit dhe djinjve të ndryshëm. Besimtur duhet i fortifikuar, edhe të fortifikuar dhe të mbrojtur kur të hyndë në vënë të etilla. Për këtë arsye kam thosur pejgamberi sallallahu aleyhi وسلەم që kurso futemi në këto vende ta përmendim Allahun te bareke ve taala dhe kur del besimtari thot gufrane ke kërkon falje nga Zoti xhela wala duke thën gufrane ke çka gufrane ke është perfios maghfira sikur se kemi thot fiala estaghfirullah ghafora o Zot do të më fal edhe pse kemi thën se fiala ghafora në gjuhën arabiko do të squpti me një pyetje në është do thot një lloj mbulimi, sigurisë, lufttari thotë që në kohën e kaluar i ka dhën atë at, at, asaj helmetës që e ka mbrojt kokën dhe ka mbuluar edhe kokën dhe fytyrën, i ka thën migther. Për kësaj, për kësaj rrënjë. Prandaj kërkon Allahu që loni një lloj mbrojtje, në një lloj mbulimi. Ço Zoti i Ġallahu elam me me me timbulut me, me bulu, të e tua dhe Zoti Ġallahu elam të turë nga këshiat e veprave tua a pra në thua gufrane ka ozat më falë. Pa dëshimë se në qëmë se meditujmë në këto hadithë dhe në këto zimit pejgamberit Alehi Sëratu Sram dalin dobit shumë ta edhe për të parën edhe për dytën. Qëfar dobi mund në të nëzirim të ndërlëzën? E para, aja që kemi thërë edhe të këtë hadithi i veshës e robave dhe të tjereve. Laugja le volat të ndërlëzë është kujdes për neve në gjitha aspekt. And sa so ka dëmë, sa so ka shere, vëllaj që ndoshta krejt njerët bashkë më ubo, edhe krejt pasurin që e kanë dhe krejt fuqin që e kanë me, me, me, me bashku, nuk kanë mundësi me umbrojt për një të keqe që ka mundësi me i godit kër të futin e të në banjë në të junë. Ska mundësi jë. Qështë ki mundësi me umbrojt nga shere i shetanet? Nuk e sha, nuk e din plika për të vian, nuk e din që fa për ndohet. Nërsa Allah u Gjellewa për amunësot që nga kështë sharë ka që i marë Dhe nga kjo përpjekje e vazhdushme e shetanit Për të nadëmtu Allah u për të amunësot që ti thua disa fjallë Dhe pastaj Zotë ti e merë përsi për mbrojt në kujdes në ti Asos kërë rahmet Asos kërë kujdes Pa dëshimë se pok Krasënja këtë për shambull me Me të kundërësën Parëmënja për shambull me kon Njëri u me pagu kujdes të s'ocaktuar që më erujt kur ti të bën ajo. Sa pora që ti më shkuav. Para hënë mëshin për shkakun e rrezikuv që sa ti të bën ajo, son han një prekë e shejtanit është shumë e nervozme, është shumë shqetësuese, është shumë problematike. Nga se është i dytë ti fllesh, para mendon vetëm nga larg kur të them atë prek sa so vezvesën shkakton. E sa so janë shqetësuese vezvesët për mirë në pamë. Paramëndon me çën shumë afër me të preqe kështu si me radhën. A ta ishi fuqi, nuk ishim e largu. Nesallahu po ta mundson për ty është kjo thjesht. Për ty është kjo lehtë. Po nëse paramëndon, kjo është mirësia Allahu xhallahu ta vana. Esi ta kam mundsuar çë tër këtë sherr, kësht madh dhe këtë kësht e kësht madh dhe kësht dhe, dhe këtë dytësi kash të rrezikshëm edhe kash do thotë të, të, -të dëmshë për ty ti jesh mundi me dy sofialta thua dhe ta sigurosh mbrojtjen atë. Andaj kjo është ajo që me vërtetë e gëzon besimtarën kur dëgjon këto përgjithësime se Allah xhallahu ala kërkon për të e pak çaj pastaj më don shumë. Ai kërkon për të një një formulim simbolik të disolutjeve që pastaj ai më të marr në mbrojtje atë. As kush këtu në dhunja nuk të mbron si kurse Allah xhallahu ala atë, nuk truan. Dhe kjo përpësim për tani është një bërimi i kënaris dhe gjithashtu të një mundësi për të ashtu dashurin dhe madhërimin dhe Allah të gjellë dhe gjellë alihua. Gjithashtu të dhe e që kemi të thënë se islamin e ka pëshuar zë gjellë. Nuk në kalen neve që të ne të, të mendojme, të lodhemi, e tarë që ka të bojmë këto, e që ka të themi këto. Në ka kursyri nga mundi i formulimit, nga mundi i, i dhe ta të, të Vëndimit të regullave caktuara në raport me Zotë Njëllë Vala. Allah në kamësuar, e jo në veç me zbatu. A i e veç në zbatanti, të veç në nëshfrau, të veç përullu. A to tira të i ka kryo Allah Njëllë Vala. Kjo është mirësi që të shumë dhejnivin nga Allah Njëllë Vala. Gjithashtu të ndërdozër, shikaj e, islami në kamësu se, ku është pastatia dhe ku është ndytsira. Cëli njeri, për shambull, e pranan m as koju lavo. Niriu do të thot sikur shedhni po t'ndarrohet, futet në banjë dhe dal pi atyt. Nuk ka mundësi më të bëj dhomë të ndajëz banjën. As do vlefzimi të banjës, se në banjë. Ta fali pastaj s'vëni decina. Sot për shemb po i rregullo banjet dhe mëso kur mirë, mirësi Allahut, po mirë, po megjithashtu vën ku kur nevojat fiziologjike. Ësheni decinave. Kush hyn atë është vani shejtan valla ngrojt. Andaj shejtani është sinonimi i fillincës. Nëse ti do të për shkak të një nevoje fiziologjike, nuk i mundi si menet me një vën kur rën shejtani. Krasa e këtë vën më shumë vën e tjera kur rën shejtani atë. Vënë haramave, vënë të ndaluar, vënë ku permant Allahu xhalla wala. Ato janë vënë të dyta ku nuk mundet më u përshton të besimtarit. Sikurse nuk mundu u përshton më najt. Menet në banjë mëndet vetë jap andaj ku është pastërtia tek përmendja Allahu xhallahu ala pastërtia është tek besimi në Allahu xhallahu ala pastërtia është tek punët e mira dorëson dytësinë dhe fuqinë arku të punë të shejtanit a dhe më semtor të kuptu çdo çdo gjë që buron nga shejtani fjalë apo vepër nëse preket më të njeriu vallahi është më keq se më u pritet me dytësinë që ka dorë nga trupi i tij apo të këmën e e në dyësyrë që ti po e lerëgën nga vete e jute. E që është në vërice, për ty është në vërice. Në me zi pret me e lerëgur dhe me ura ratur prej saj. Sa është në vërice e ja? E përsa është e jute ja? Delë prej teje. Ja. Nuk mënësh me, dhe të tëtë, nuk mënësh me, me, me, me pasë raportë shashnur me te. E parëmëna, që është kërë mundësine pasë raportë shashnur me lisa vepra, të shëjtani q jenë ma nëveritëse dhe ma me erë kundërmuse shqecuse sësa aje që njeri ju e, e, e, e ndinë dhe e shenë ka nga jashqitja ti Allah në rruta mirë po pse kështu nuk e prejtujmë nga sa Allah u gjallëvara mëkatët i ka bësë provë po të këshin qenë mëkatët dhe të këshiat fjall të këshiat, vepr të këshiat të këshin me qenë si kurse jashqitja njerit pa të shumë se njerë të këshin me u Pas 4 tretim. Një për loj e ka bo, e ka bo së pro. Për këtë arsuj e ka bo krasim, Imam Ebu Hanifer Ahimullah në këtë bas ka thëmë, të këshim pas më katët erë, së këshë pas më të si më nejtë asë kush nga të njënjërës e shumik, të të jetë. E shumik. Hamdoj, që jësut dhe të jëllë allë, i ka mbulu, e ka, në të tëtë, në karujën përshirë të të të të se, të të të të të të të të të i pasqom luallahu askan er as nuk do qen as kurjo tash tut me me me, me perjetuket ato dikur kan me pasni er ato dikur kan me pasni ne shqetcim ato dikur kan me pasni pamje te frikshme te te te te te kehet shumtuar prandaj te pastruem te rregulloim para se allah na roje te shqetshmturia e mokatve edhe ne dynje edhe ne ahirat prandaj perjetimi i kso lidhje kso esh shumë rëndsi për kuptuar Shëmtu e shmërin e mëkatit dhe burimin e asaj që është e ndyrë dhe fliqër dhe burimin e asaj që është e pasër dhe që është e ndritër. Gjështu pe asaj që mund të ndzirim nga kja dhe shumë dobi tjera të ndërdozër është se besimtari kur delë thëtë gufranëke. Qëka është gufranëke? Pse? Thëtë o zotë në falë, hyrën vecijën nuk është mëkatë. Një dhe thëtë o Allah në falë, basë që ka Por kjo është nevojë, Zoti Xhelola ka bë to domosdoshme. A të pësofot gufrane ke. Dietor kanë disa komentet. Pse kërkon falë për Zoti Xhelok kur dal? Dal me dorën me këmnën, me këmnën djath, dal të thot gufrane ke. O Allah më fal. Pse O Allah më fal? Dietor kanë thënë se këy ka disa kuptime. Kuptimi i parë është se shekoya do të, të, të meditimin e holz të dietarëve. Ta shikojë për fokusimisht pazarin e dietare ku e kanë, ku e kanë ngritur. Kur bie fylla për përmendën e Allahut azhajal. Kan thënë besimtarit përderisa qëndron në WC në toalet, nuk ka mundësi me fermanin e Allahut dhe kjo është ndaluar. Dhe kjo është e ndaluar. Andaj i kanë një kohë e caktuar sa aj kryen nevojën e tyre fiziologjike pa përmend Allah në gjellë vala. Pra ndaj përshka këse ka qenë i privuar nga përmendje Allahot, përshka këtë një interesit e ti, kërkon falin nga zëzë gjellë vala. E përmënaj dhe monë aji që e kalonë kohen, ku ka mundësi Allah në me përmendje, e se përmendje, e aji sardu në honë së takëfirullah, sardu në kërku fali, në qofë se është kaplu zemra njerit, me njëllaj, Per dhe të këtjil që ka harru për moment Së aktu në Allah me e përmen Sa erë ka thonë për këtë Për këtë përgëmberës Një qënë herë aftën Apo një qënë herë ka thonë Sikus e kemi së rikë tek Fjolë a stakë fërëllat Ka thonë Edhe mu më kaplën një farëllaj Një farëllaj habije, momentale Andaj për këtë thënë Një qënë herë a stakë fërëllat Sa kemi në ujë me e shpagu G sa kemi në me e shpagu habin të unë dhe hutin të unë me, përmendë Allah gjellëvala dhe me istikëfarat të unë. E dikush mund të të po, besimtari, kërë është më bani që se përmendë Allah gjellëvala, nuk e përmendë Allah, jo përshë kësha i nuk dënë, po e ka ndalu me, zutja ka ndalu, ndër e a i po e respektan ur në Allah, e pse propo kërkoj falje, kërë e respektoj ur në Allah, edhe këtu kanë dënë djetarë se hyrja në vëtësi, realisht është interes i njerit personal, ka hyrja me vetë dëshirët e ti, po, andaj për me e realizu një interes të ti dhe një dubit e ti, që është reflektim i dopsisë të ti, është privu nga përmendja lojën le uala. Për këtë nuk ka më katë, për me gjithatë, interesi ti për të sigru vëtës një dubit së aktuar dhe për ta evitua një dëmë,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 që mos të ke punësit të kryin në nëvërëti fisiologike. Qoftë dhe të të voghle, apo të të të të të madha. Nuk nuk nuk në parënësi. Me me të blokuar vëtët e njërit. Sa so vërështë i ka. Andaj, një poatë ka hyrë njerë të kënje për i halifëve të mnajtë të muslimanëve. Edhe i ka thonë a i halifëja ka qenë, një njëri me ndikim, ka pohtë për së të madhë. I ka thonë, me hapë Me hapë nga sihat, edhe e ka halife ka pasë gotë të ndorë me ujë. I ka thonë, tjesht i privuar nga këj ujë, mëse pasë një gotë ujë me pi. Sa e paguneve? Thotë e pagune me në gjysë në pasunisë. E që shtu ka thonë? Se dhe Allah i me me dërshetim pa ujë, për i bardak ujë e jepë këjtë pasuninëve. Se shpirë, thi, është pyjtja, të përjitja. Ujë është qështë që elementarë. I ka thonë në japë për gjysën e pasunis për një bardakuj, me bëmë me të keqë. E i ka thonë, me bë kjo gotë me ujë këtë e penë, me u bloku më rrëna mësë me mujtë me ujë, nuk më fa një shmeje. Dhimbi atash me madhe. Sa so i japë për me mujtë me e qitë? Tho të japë i gjysën të të të të rrënë. Andaj ka thonë një, një pasunis e cela nuk vlenë sa një gotë ujë, më të vresë që avlenë me konë lakmija dhe pangopsija Shalim për që që që ka që të dhe në kjabë. Dhe mes më parë e shëse, Subhanë Allah, Zotë Gjerniojësa ka begatuar, të ka mundësu me uknashme ushqime të tjerë, dhe monë në dunja, të ka mundësu me pretu knatsime ushqime, por edhe me rujtë vetën tëndë dhe me idhonë fuqime të tëndë, pas taj, pjesën e mbetu të dëmshme në trupin tënë, helme të shumëta, me i qitë njërë të lirëshme dhe njërë të shëndeshme Sa duhet që për këtë i me Allah të mirë njësë, shumë vëllëfë. Dhe besimtarje dhim, se vetëm për një mundësi të shlirimit e ti, sa duhet që të mirë njësë, aji nuk është. Pra ndaj, mundgese e mirë njësë, për begatit shumë të aji njën nga to është të kja, kur dhe të të të, o, Allah më falë. Allah, o, Zatë, nuk këmë mundës jone, i badeti jam, që unë e bëj, adhurimi jem, që e bëj. jam, që unë e bëj, falërimi jam Mirësi që ma më ke mundësuar, do të që une të lirojmë nga këto ngarkesa, të nga rkesa, të lirojmë nga këto helme që më shkatërojnë po në betën të në bjullora brenda vetës timë. Dhe jë thotë, o Allah, më falë. Apë. O Allah, më falë për dopsinë, për mëngësinë e falëndimit dhe të mirë njuhës, dhe të mirë njuhës timë. Dhe gjitha shtot, gufranë, është të gufranë e keme qëka është e ridhur? Me falën e me katëve. Dhe ka në djetarët, Livje mes dalis nga banjëja Shë e ka që fa livje dhe nërror Livje mes dalis nga banjëja Tukë thënë gufranë e kja Oso të më faljë Me atë që është kryer Banjëja është që fare Shësikur që Do tëtë të në aspektin konkret është liruar nga bara E asoj që e ka E ka ngarkuar nga brenda është liruar Kërkon që Allah të Kërkon ashtu njejtë edhe nga bara më kateve si kur është karkuar nga bara helme dhe ushtimet të të të të të të të të të të të të të. Andoj o Zot, kur thot, o Allah më fal, kur den nga bani, o Allah më fal, gufran eke, para mendon, që Allah me e shliru edhe nga helmet edhe nga bara e mëkateve, si kur se e ka shliru edhe nga helmet edhe nga bara e, shkaktua nga ushtimi të të të të për të. Par këtë arsuje, kjo është lidhja. Andoj në Islam s'ka asgjë, parësuje. Hynë bani edhe, thot, o Allah më fal, Përshëndet Allahu akbar kurdan. Përshëndet. Ato kë që lidhë? Prandaj na, na duhet miu përmbajt u dhinë pejgarnës këtu kur si. Na ka thëni përshëndet, e çka ka lidhë me thon këtu kët fjalë? Po ka lidhë se s'na ka mësu pejgarnës sa më thon këso. Dhe ato ku ku ne kemi mësu ko kuptim, apo që s'ka kuptim? Shi ka, hajde në fjalë tetë të kujden nga banë një. Përshëndet, që mund të më për tas ku dhe më kuptim blu tësë të fjalë gufrane. Kso ne gjorn. Prandaj për mbajë uzimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. A e ka vonë këtë? Thuaj kët. Ai s'ka shtunë këtë domosht asht Allah. Ngase duhet të përbojmë uzimin e tij koh urtin kët. Ndërsa kuptojmë, mirëpo koh urti që dietot e kanë xhirr në lutjet dhe në dhikrin që na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Sigurisht, pejgamberi sonja ka mësuar mbi lutja, në fund ka thënë: "Ubi ne bike alladhi rsalt" O Zot Ka Ka bo lutja dhe ka thënë dhe më në fund Amëntu bi kitab i kele dhja në zëlt O bi nebi i kele dhja në zëlt O Zot, unë kam besuar në liben që e ke zbrit Dhe në nebi jim Nebi që ti e ke dërgu Kur ja ka Se dhene se ka nebi dhe ka rësull Dhi gradat e pejgamberve Kur ja ka përsi duan që sa vi pegava se me kavon ubi rasulike li di arsalt me përthyeship i vjen një godas si njëjt kuptimi apo gju në gjuhën arabe nuk është ka asnjëta do ka thon pegava se ju mos thyr rasulike ubi nebi i ke li di arsalt njëjt është aja e pse ne vjen a duket kjo po si rasul sinebi kom beso një rasul që i ka dërgu dhe kom beso nebin që ka dërgu njëjt është kjo eko dallim ka dashje kur thuu me ja bashku dy drejget nebi ke li di Erselte, është përmenë edhe nebi, edhe Rasul. Tek fjole e pejgamberit Alehi Sarratu Vesra. A ne ka ursi, nuk është bashkë pa ursi. Po tua bi Rasul i kellidi Erselt, në të dërguarin që te ke të dërguarin, është vështë një gradë, gradë e Rasulit. Afe. Po këtu nebi i kellidi Erselt, ja i ka pëshku dëjë gradat. Tu dhemë që ka ursi, e kuptuam një, apo se kuptuam, dhe që ka të tërë, mirë po, për mbaju udhëzimet pejgamber sëmë kët e ka thën kur ka qen këtu kët e ka thën kur ka qen këtu mos shtolloh mos stowos pak sot cakt soka vaj ndersa kur bëhet për dhikat për gjithëshëm sikurse kemi thën s'ka lidhje me ku apo me vend apo me sot thuj sot sa dush sa ar dush thuj por kur bëhet për dhikat caktuar bëhet sikurse ka vaj qase këtu urtësia dhe këtu është mirësia dhe këtu është udhëzimi në pasimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam ne këtu ne sot kuptim edhe atë që kanë të bëjë me kët lutje Në solan gjellot në ruhen nga gjithë flitësirë dhe nga gjithë ljutsirë dhe nga gjithë shërë dhe nga gjithë keqët. Në solan gjellot që në bënë mirë njësë dhe mundësën që më dërëtet të jemi fëllrues Allah për begati dhe mirësi që ajin e ka dhenë dhe të në i falë Allah gjellonë më katët tonë. Me ka që për i dhe fundë zotë jëshë për leftë. O salam ala Muhammedinu ala Ani, o salam ala sëllam ala sëllam ala sëllam ala sëllam al